Так роздумував Прунський, копаючи топінамбур. Зима у цих краях була короткою, але мати запаси їжі не завадило б. Прунський відчував, що від цієї роззявленої чорної землі його тіло напинається енергією. Тепер він точно знав, що законсервована територія патогенної зони стала екологічною оазою, порівняно із рештою заселених і отруєних людством просторів. Він був недалекий від істини, адже навіть комбікорм був упроваджений урядом не від веселого життя. Це сталося тоді, коли контролювати якість натуральних харчів стало неможливо. Рівень токсикації середовища існування людини в містах і навколо них зашкалював. Фрунський теж відчував певні ревнощі стосовно шуз, вважав їх ганебним явищем, і силкувався загнати подалі у глиб сутності, але час від часу вони виповзали, як черваки по дощі. Я вже зрозумів, що Даблдекер потерпає тут через своє ненаситне черево і загальну м'якотілість. «А тобі, шуз, тут чогось бракує?» Пішу ти, вставив дабів, увігнавши лопату у землю по саме древко. Взагалі-то я не жалкую, хоча до мене на канал приходили якісь мордовороти, обіцяли, що запросять на шоу. Нібито там треба було пробігти ж у якомусь лабіринті. Казали, що оздоблять мене золотом, воно буде все моє ще таки ж пробувати варто було. Даблдекер раптом розігнувся так, що держак лопати затріщав у його руках. «Сюзі, ти не уявляєш, чого ти уникла? Тебе збиралися загнати на старечих перегонах. Я бачив це шоу. Це смерть з повним ротом золотих зубів». Ранок розбурхав їх несподіваним дощем. Шузан наскочила з ліжка і побігла купатись у ставок. Під зливою вона пізнавала особливий шик купання. Вирита даблдекером глибока калабаня набула усіх ознак водойми і служила їм як для водних розваг, так і для процедур гігієни. Даблдекери Прунські лишилися вилежуватись на дерев'яній підлозі. Бересток вони залишили рости у якості кімнатної рослини. І тепер він жадібно вслухався у барабанний драйв крапель на даху. Листя в нього було дрібне, геть жовте, від нестачі світла. «Дабі, я завжди хотів тебе запитати, звідки ляв тебе таке дурнувате ім'я? Чи, може, даблдекер це прізвище?» Я ніколи не бачив своїх батьків виріс у дитбудинку. Вихованці тоді не мали права на прізвище. Їм давали самі імена. Причому бляді вихователі часто стібались, називаючи нас всяким неживим мотлохом. Мого друга назвали латексом. А даблдекер – це двоповерховий автобус. Таких уже не випускають. Дабі, так значить ти людина з подвійним дном. Я тебе починаю боятись. «Бійся, бійся, я ж не людина, а автобус, я можу і переїхати». Від жартівливої розмови Дабл Декеру раптом стало не до жартів. Він вийшов на двір, небо обіперлось об нього мокрими міхами хмар, і тоді Даблдекер ясно зрозумів, що все життя носив у піддоні свого єства заряд смерті. Так-так, десь там, між першим, і другим своїм дном, при чому його самого смерть не брала. Він носив її, як буває, носять фатальні віруси, сам не хворів, та легко заражав інших. Першим інфікованим із його вини був знайомий Барига, якого Даблдекер здав поліцарям. Барига повісився у камері на гумці від спортивних штанів. Даблдекер знав, що там мав би висіти він. Другим був директор видавництва «Віплс» неврастенік з хворим серцем, якого заступник Дабл Декер підсидів у надто підозрілий спосіб.